Olen Jari Hiltunen ja kerron tässä podcastissa suomalaista kokouskäytännöstä. Mikä on kokouksen määritelmä? Kokous on tilaisuus, jossa keskustellaan ja päätetään asioista tietyn kokouskäytännön mukaan. Tätä kokouskäytäntöä kutsutaan Suomessa yleiseksi kokouskäytännöksi. Se on oikeastaan yhtä vanha kuin Suomen valtio, eli noin sata vuotta vanha. Kokousten kulkuun vaikuttaa... Laki, jonka nimi on yhdistyslaki, Laki on säädetty vuonna 2021. Ja sitten jokaisella kokousta pitävällä yhteisöllä on omia erityisiä sääntöjä ja määräyksiä. Sitten muutama sana päätöksenteosta. Kokous etenee yleensä sillä tavalla, että, että otetaan esille joku käsiteltävä asia. Siitä käynnistetään keskustelu. Keskustelu päätetään ja sitten sen jälkeen todetaan päätös, se voi olla yksimielinen, yksimielinen päätös, siitä käytetään sellaista nimitystä kuin konsensus. Eli konsensus on yksimielinen päätös, jossa ei tarvitse äänestää. Mut yksimielisyys on itse asiassa aika harvinaista. Yleensä kokouksen väillä on eriäviä mielipiteitä ja silloin on, on pakko äänestää. Ja äänestystapoja on kahdenlaisia. On avoin äänestys, esimerkiksi kädennostoäänestys. Ja sitten salainen äänestys. Avoin äänestys tarkoittaa sitä, että kaikki tietävät, miten äänestät. Ja se voidaan järjestää tosiaan kädennostoäänestyksellä tai, tai niin, että kaikki, jotka ovat jotain tiettyä mieltä, nousevat ylös seisomaan. Salaista, eli tämmöistä suljettua lippuäänestystä, niin sitä käytetään yleensä vain henkilövalinnoissa. Eli jos on vaali, niin silloin... Jokainen kirjoittaa omaa mielipiteensä äänestyslippuun ja kerätään nämä liput ja niistä sitten lasketaan nimettöminä kaikkien äänet. Ja tämä salainen äänestys, niin se on niin kuin harvinaisempi kuin avoin äänestys. Eli avoin äänestys on yleensä se mitä käytetään. Tämä on äänestystapa, joko avoin tai salainen. Sitten puhutaan myös äänestysjärjestyksestä. Äänestysjärjestyksestä tärkeimmät ovat kollegiallinen äänestysjärjestys ja sitten parlamentaarin. Kollegiallinen äänestysjärjestys tarkoittaa sitä, että ehdot, ehdotukset laitetaan kaikki samaan äänestykseen ja sitten on vain yksi saanut äänestys. Tällöin se ehdotus, joka saa eniten ääniä, on kokouksen päätös. Tämän kollegiallisen äänestysjärjestyksen ongelma on siinä, että jos... Jos on paljon ehdotuksia, niin nämä äänet jakaantuvat väkisin usealle ehdotukselle. Ja sitten se voittajaehdotus, niin se voi saada vain murtoosan kaikista äänistä. Kollegiallista äänestysjärjestystä ei käytetä yleensä kuin silloin, kun ei ole mahdollisuutta äänestää sarjassa tai useita kertoja. Hyvä esimerkki on vaikka kunnaisvaalit tai eduskuntavaalit, jolloin... Jokainen äänestyskerta niin maksaa kymmeniä miljoonia euroja rahaa valtiolle. Silloin on parempi äänestyttää ihmisiä vain yhden kerran, vaikkakin esimerkiksi kunnaisvaaleissa niin äänet jakaantuvat todella isolle joukolle henkilöitä, joista suurin osa ei, ei saa sitten kunnais, kunnanvaltuustossa tai kaupunginvaltuustossa paikkoja. Normaalisti asiakysymyksissä käytetään niin sanottua parlamentaarista, eli yksityiskohtaista äänestysjärjestystä. Parlamentaarisessa äänestysjärjestyksessä ehdotukset asetetaan kaksi kerrallaan päättäjien eteen ja äänestetään voittaja jatkoon. Eli se on vähän niin kuin pukkitappelu, jossa voittaja kohtaa seuraavan vaihtoehdon. Yleensä nämä vaihtoehdot otetaan toisistaan äärimmiltään, eli, eli Kaikkein kauimpana toisistaan olevat ehdotukset kohtaavat ensimmäisessä äänestyksessä. Ja sitten voittaja kohtaa seuraavaksi itsestään kauimpana olevan ja pikkuhiljaa ehdotukset lähenevät toisiaan. Ja se, joka voittaa viimeisen äänestyksen, niin se on sitten kokouksen päätös. käytännössä on hyvä muistaa sekin, että että enemmistöpäätöksiä on enem, muitakin kuin pelkästään yksinkertainen enemmistö. Yksinkertainen enemmistö tarkoittaa sitä, että, että yli puolet on tiettyä mieltä. Sen sijasta voidaan puhua myös kaksinkertaista määräenemmistöstä, mikä tarkoittaa sitä, että kaksi kolmasosaa päättävistä äänistä on tietyn ehdotuksen takana ja yksi kolmasosa jää jäljelle. Tällä matematiikalla kolmas, on myös kolmas vaihtoehto, esimerkiksi kolminkertainen määräenemistö. Kolminkertaisessa tieton tietoon yhdytyksen takana on kolme kertaa enemmän ääniä kuin mitä jää sitten jäljelle tai vastapuolelle. Eli se on noin 75 prosenttia äänistä. Seuraavaksi muutama sana kokouskutsusta. Yhdistyslain mukaan kokouksesta on ilmoitettava etukäteen kokousta pitävän yhteisön säännöissä määrätyllä tavalla. Perinteisesti kokouks kutsutaan kuoleen esimerkiksi postissa, postin avulla. Eli lähetetään postitse jokaiselle kokouskutsu. Kokouskutsu voidaan toimittaa kyllä sitten johonkin näkyvään paikkaankin. Esimerkiksi säännöissä voi lukea, että että jonkun uimaseuran tai muun urheiluseuran yhteinen ilmoitustaulu, joka on urheilupaikassa, niin sinne laitettu kokouskutsu käy avoimeksi. Eli, eli sitä voidaan pitää sitten hyvin ilmoitettuna. Sitten varsinkin eläkeläisten yhdistykset käyttävät nykyisin lehtiilmoituksia. Eli lehteen laitetaan pieni ilmoitus, jossa on kuitenkin kaikki kokouskutsussa tarvittavat asiat. Seuraavaksi muutama sana siitä, minkälaisia asioita pitäisi kokouskutsussa näkyä. Kokouskutsussa pitää lain mukaan olla seitsemän erilaista asiaa. Ensimmäisenä on kokousta pitävän yhteisön tai ryhmän virallinen nimi. Sitten kokouksellakin täytyy olla joku nimi. Suomessa ei pidetä pelkkiä kokouksia, vaan ne ovat joko... Vuosikokouksia, hallituksen kokouksia, syyskokouksia, kevätkokouksia, vaalikokouksia tai ylimääräisiä kokouksia. Eli jollakin tavalla täytyy kokous määritellä ja se näkyy kokouksen nimessä. Sitten paikka, eli osoite, aika, ihan päivämäärä ja kellonaika, käsiteltävät asiat, kutsun antopäivä ja kuolekutsujen allekirjoitus. Kokouksen koollekutsujana on yleensä yhdistyksen tai yhteisön hallitus tai sen puheenjohtaja, mutta kokouksen voi periaatteessa kutsua koolle sääntöjen määrä, määräämällä tavalla joku muukin kuin yhteisön hallitus tai sen puheenjohtaja. Käsiteltävistä asioista voi olla kokouskutsu liitteenä esityslista, sen toinen nimi on asialista. Asialistalla ja esityslistalla on sellainen ero, että asialistassa on käsiteltävät asiat ihan järjestyksessä, ja esityslistassa on asioiden yhteyteen laitettu jo valmiiksi päätösesitys, johon koko ottaa sitten kantaa, että hyväksyykö sen vai, vai keksitäänkö joku parempi, parempi esitys. Sitten muutama sana kokouksen kulusta. Kokous kulkee... Oikeastaan kuin juna. Se lähtee liikkeelle siten, että koolle kutsuja marssii puheenjohtajan paikalle ja avaa kokouksen. Ja kokouksen avaus, niin se tapahtuu ihan nuijan kopautuksella. Eli yleensä puheenjohtaja käyttää aina nuijaa ja sillä tavalla saa, saa kokouksen alkuun. Ja koollekutsuja käyttää yleensä näitä sanoja, että, että avaan kokouksen, ei oikeastaan muuta sanota. Sen jälkeen kokous järjestäytyy ja järjestäytymisvaiheessa kokoukselle valitaan virkailijoita, puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntelaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Ääntelaskijat ja pöytäkirjantarkastajat voivat olla samatkin henkilöt, jos tiedetään, että, että kokouksessa ei ole sellaisia asioita, joista tarttis äänestää. Mutta, mutta sitten jos tiedetään, että on tulossa kyllä ehkä keskustelu ja mahdollinen äänestys, niin silloin kannattaa erikseen nämä ääntenlaskijat valita, koska jos mennään esimerkiksi vaaliin, eli tulee ihan suljettu lippuäänestys, niin lain mukaan ääntenlaskijoiden täytyy laskea äänet rauhassa, eli he yleensä poistuvat ihan kokouksesta ja... ja jos on paljon ääniä, niin, niin varsinainen laskenta ja tarkistuslaskenta vievät yleensä niin paljon aikaa, että, että, että koko kääntelaskijoiden on, on sen takia niin ehkä vietettävä jopa puoli tuntia ääntelaskussa. Ja lain mukaan sellainen henkilö, joka poistuu kokouksesta kesken kaiken, niin hän ei voi toimia pöytäkirjan tarkastajana. Eli ääntelaskijan ja pöytäkirjan tarkastajan on syytä joskus olla eri, erikin henkilö. Seuraava pykälä on kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Tämä tapahtuu sillä lailla, että kokouksen puheenjohtaja tarkistaa ihan kokouskutsun asioita. Eli sen, onko kokouskutsussa ollut oikeat asiat esillä. Eli ne seitsemän asiaa, jotka äsken katsottiin. Ja sitten toiseksi Onko kokouskutsu annettu oikeaan aikaan ja oikealla tavalla? Mikä on oikean aikaan? No, se riippuu täysin säännöistä, mutta yhdistysten säännöissä lukee useimmiten kaksi viikkoa tai kolme viikkoa. Yksi viikko on aivan liian lyhyt aika nykyisille kiireisille ihmisille. Ja sitten se tapa, eli jos... Säännöissä lukee, että se täytyisi lähettää postissa, niin sitten käytetään sitä. Jos siellä lukee ilmoitustaulu, käytetään sitä, tai lehtiilmoitus tai sähköposti. Suuli, suullisesti ei voida kokouskutsua lähettää ihmisille, eli, eli suullinen ilmoitus ei lain mukaan riitä. Eli se on aina kirjallinen. Jos nämä... Kaksi pointtia, eli kokouskutsussa on oikeat asiat ja sitten se kutsu on oikeaan aikaan ja oikealla tavalla annettu, niin jos nämä on toteutunut hyvin, niin silloin kokous on kutsuttu koolle laillisesti. Mutta päätösvaltainen se ei vielä ole. Seuraavaksi puheenjohtaja tarkistaa, onko tarpeeksi ihmisiä tullut paikalle. Jos on, niin kokous on päätösvaltainen. Hyvä kysymys onkin se, että kuinka paljon on tarpeeksi jäseniä. Tässäkin on vaihtelua ihan yhdistysten mukaan, eli joissakin yhdistyksissä sanotaan esimerkiksi vuosikokouksesta, että 50 prosenttia riittää, niin kokous on päätösvaltainen, mutta esimerkiksi taloyhtiöt, joita Porissakin on paljon, kerrostalot, rivitaloyhtiöt, niin niissä on monessa säädetty niin, että 25 prosenttia tai jopa vähemmän saattaa pitää lakisääteisen tai sääntömääräisen vuosikokouksen. Ja se on tehty tämä pykälä ihan sen takia, että ihmiset eivät välttämättä halua kokouksissa käydä, varsinkaan silloin, kun se on sääntömääräinen kokous. Että se on eri asia sitten, jos siellä kokouksessa, yhtiökokouksessa päätetään jo remonteista, jotka tuottaa rahan kulua näille osakkaille, niin silloin siellä ovat kaikki paikalla, koska ihmiset haluavat osallistua tällaisen asian päättämiseen. Jos kokousta ei voida todeta laillisesti koolle kutsutuksi tai päätösvaltaiseksi, puheenjohtaja hajoittaa kokouksen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että et hän toteaa vain kokouksen virallisen osuuden päättyneeksi ja ihmiset sen jälkeen sitten joko poistuvat tai juttelevat sitten yhdessä. Seuraava pykälä on edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus. Pöytäkirja voidaan tarkistaa. Oikeastaan kolmella ajalla tai kolmella tavalla. Ensimmäinen on ihan samassa kokouksessa, mistä se on tehty. Tämä on käytännössä aika harvinaista, eli normaalisti kokouskutsua ei, tai anteeksi, pöytäkirjaa ei tarkisteta samassa kokouksessa, koska sihteeri ei kerkeä sitä kirjoittamaan kunnolla. Tavallisempaa on esimerkiksi hallitustyöskentelyssä se, että seuraavassa kokouksessa käydään pöytäkirjan läpi. Sitten on... Mahdollista tehdä niinkin, että valitaan erilliset pöytäkirjan tarkastajat. Tätä käytetään varsinkin vuosikokouksissa, jotka ovat harvoin. Ja sitten kun nämä tarkastajat ovat nimensä laittaneet pöytäkirjaa, niin silloin se on lain pitävä asiakirja. No minkä vuoksi tehdään tällaisia pöytäkirjoja? No pöytäkirjan oikeastaan merkitys on siinä, että, että siinä, sillä pystytään osoittamaan... Asioita päätettyyn esimerkiksi tietyssä kokouksessa tai tietyllä tavalla. Joskus saattaa kokouksesta poissa oleva henkilö, jolla olisi ollut mahdollisuus kyllä olla kokouksessa muuten mukana, niin saattaa riitauttaa asioita ja vedota siihen, ettei kenelle ole tietoa, miten kokouksessa päätettiin. Mutta pöytäkirja on tässä kohti todiste siitä, että on jotakin päätetty. Ja Varsinkin sitten, jos asiat menevät ihan oikeuteen, eli siellä käsitellään jotain kokousasiaa, niin tuomari katsoo ensin pöytäkirjasta, mitä siellä lukee, ja sitten sen jälkeen kutsuu vasta todisteja paikalle, jos niitä tarvitaan. Aina edes tarvitaan. Oikeusjutuissa on erittäin tärkeää myös se, että ei ole jäävi käsittelemään jotakin tällaista, tällaista kokousasiaa. Jäävyys tarkoittaa esteellisyyttä, eli sitä, että, että, että jos itse olet jäävi, jäävi jotain asiaa, niin, niin silloin sinulla on siinä vähän liian paljon kiinni tai asia liikuttaa sinua muuten niin kuin liian paljon. Ja esteellisyys on ihan yhdistyslain mukaisesti jokaisen itsessään nähtävä ja sitten sen jälkeen, kun sen huomaa, niin sitten täytyy jäävätä itsensä, eli, eli Jättäytyä sivuun asiankäsittelystä.